Dar focul acela este întunecat, mai bine zis, e unul și același lucru cu întunericul prezis ca pedapsă, de lui Dumnezeu simțită ca pedapsă de către cei păcătoși. Iar acestea au fost pregătite după cuvântul Domnului, diavolul și Îngerul lui. Deci nu e sensibil acest întuneric odată ce a fost pregătit pentru îngerii cei răi lipsiți de simțuri, dar nu e nici simplă neștiință. Căci nu vor ignora mai mult pe Dumnezeu atunci ca acum, ceea ce ascultă acum de moștenitorii acelui întuneric, din potrivă. Îl vor cunoaște mai bine că tot trupul spune, va mărturisi că Domn este Isus Hristos, într-un într-umărirea lui Dumnezeu Tatăl la mine, Filipeni, 2 cu 11. Dar atunci nici lumina aceea nu e sensibilă și nu e cunoștință, dacă nu e știință, întunericul opus ei. Iar dacă nu e cunoștință lumina aceea, ce mai degrabă procură cunoștința mistică și negrăita tainelor lui Dumnezeu, atunci nici ar a văzut acum de cei curați cu inima nu e cunoștință, ci vederea lui Dumnezeu procură numai o cunoștință corespunzătoare ei, iar ea însăși e lumină spirituală și intelectuală, traduce Părintele Dumnezeu Stăniloae, și mentală pentru că este Noitos, che Noeron, lumină duhovnicească, și care vă veste cu mintea prin adăzava lui Dumnezeu. Sau mai bine zis duhovnicească, producându-se și văzându-se duhovnicește, e ceva ce depășește cu prisosință orice cunoștință, orice cunoașterea noastră și virtute, fiind în același timp singura care procură de săvârșirea creștinească din lumea aceasta. Deci, lumina Dumnezească este cea care, ne îndumnezește pe noi, de săvârșire ce nu se naște prin imitație sau înțelepciune. Deci, de săvârșirea Dumnezirea nu se naște <coughs> printr-o imitare exterioară a virtuților sau prin dobândirea uh, cunoștințelor teologice prin citire, ci prin revelația și harul Duhului. Deci, la baza îndumnezeirii stă vederea lui Dumnezeu și experiența Luminii Dumnezești de aceea spune Marele Macarie Sfântul Macarie cel mare egipteanul, având ca împreună mărturisitor și greitor pe Simeon tălmăcitorul și Simeon tălmăcitorul nu este altul decât Sfântul Simeon, nou teolog pe care îl asculți cu atâta plăcere Dumnezeescul Apostol Pavle arăta fiecărui suflet clar și limpede în ce constă taina perfectă, desăvârșită a creștinismului, adică strălucirea luminii cerești într-o revelație și puterea Duhului. Citatul este, nu s-a terminat, dar citatul este din părin Greci 34, deci de la Sfântul Macarie cel Mare. Și a vrut să spună că și Sfântul Simeon, numit aici Tălmăcitorul, este de acord cu ceea ce a spus Sfântul Macarie. Deci Dumnezeescu Apostol Pave arăta fiului suflet clar și limpede în ce constă taina desăvârșită a creștinismului, adică strălucirea luminii cerești într-o revelație și puterea Duhului. Ca nu cumva să gândească cineva că singura luminare a Duhului e cea care ne face cunoscute anumite idei și în felul acesta să fie periclitat din cauza neștiinței și a nepăsării a nu se învrenici de taina de Harul. În scopul acesta aduce ca un fabre cunoscut de către toți și exemplu cu zlava Duhului care s-a așternut pe fața lui Moise că de-a fost, zice, cei trecători prin zlavă cu mult mai vârtos cei netrecători va fi într-o zlavă 2 Corinteni 3,11 numind trecător trupului Moise pe care s-a așternut zlava lui Dumnezeu arătând astfel că zlava aceea nemuritoare într-o revelație a Duhului luminează acum netrecător pe fața nemuritoare a omului lăuntric în cei vrednici Dumnezeu cu la două mai încolo iar noi cu fața descoperită slava Domnului ca prin oglindă privind spre același chip ne prefacem din slavă în slavă ca de la Domnul, Duh, de la Domnul Duhului. 2 Corinteni 3 cu 18 Cu fața descoperită cu cea a sufletului, adică căci când se întoarce cineva la Domnul îi se ia, zice, acoperământul de pe suflet tot de la Sfântul Pavel iar Domnul e Duhul 2 Corinteni 3:16. Prin acestea apostolul arăta limpede că pe suflet i-a așezat un acoperământ de întuneric care de la căderea lui Adam a avut putința să se tot îngroașe peste omenire, iar acum, de la luminarea Duhului, acest acoperământ a fost mulț de pe sufletele celor cu adevărat credincioși și drepți, și pentru aceasta s-a făcut venirea lui Hristos, ca să ne umplem Deva lui Dumnezeu și aici se termină uh, citatul lung din Sfântul Macarie egiptean. Veți frate că luminările sensibile din legea veche au preînchipuit luminarea Duhului din Sufletele celor ce cred cu faptea și cu adevărul Hristos. Cei care numesc acele lumineri sensibile și simbolice ar trebui așadar să urce prin ele până la credința și la atribuința luminării de acum. Ei însă, din potrivă, se silesc în felul să atragă la necredință pe cei ce cred, ba, de-i posibil, și pe cei ce s-au învrencit în mod manifest, în mod de har, și au o cunoștință sigură despre el, despre vederea luminii. Ba, pretind chiar în și nebunia lor să învețe altfel pe cei pe care i-a învățat însuși Dumnezeu, cum e slava sa. Prin descoperirea și lucrarea lui mistică, cele negrite și ascunse, se nici de marele Pavel, care zice că cel duhovnicesc toate le judecă, iar pe el nimeni nu judecă pentru că are mintea lui Hristos, că cine a cunoscut gândul lui Hristos ca să-l învețe pe el, 1 Corinteni 2 cu 15. Adică să-l facă să creadă spusele lui ale celui ce spune, supune raționamentelor proprii, cele ce sunt ale Duhului. Adică nu poate să vorbească despre lucrările Duhului cineva care este numai la nivelul raționamentelor cunoscător, care are o cunoaștere pur umană, nu duhumnicească. Și zice Sfântul Grigore Palama în continuare Cel ce își închipuie că orice adevăr se poate afla prin raționamente, deci orice adevăr, că adevărul Dumnezeu s-ar afla prin raționamente și analize proprii, nici nu poate cunoaște sau crede celele omului domnicesc. Deci omul psihic, omul care are la îndemână cunoașterea numai prin rațiunea sa proprie, nici nu poate să cunoască ceea ce îi spune omul domnicesc că s-a petrecut cu el în extaz și nici nu poate să creadă cu adevărat pentru că îi se par fantasme ceea ce oamenii domnicești văd în extaz. De ce? Și zice aici Sfântul Griguriu Palama, pentru că el e om sufletesc, dar ea nu poate cunoaște și nici nu poate credea cele ale omului doncesc, pentru că e om sufletesc. Și apoi citează pe Sfântul Pavel, iar omul sufletesc, zice apostolul, nu primește cele ale Duhului și nici nu poate să le primească. 1 2, cu 2,14 Dar atunci cum va face un astfel de om altora cunoscute și crezute lucruri pe care el însuși nu le cunoaște și nu le crede. De aceea cel ce vrea să învețe despre vegherea minții perii nipseos fără să fie să fie, experiment, să, fără să fie experimentat el însuși sihia și veg, vegherea aceasta precum și cele ce se întâmplă în cadrul închip chip și negret lăsându-se sfătuit numai de cugetările sale proprii și încercând să dovedească rațional binele care-i deasupra rațiunii, care nu poate fi văzut cu rațiunea de ale lumii Dumnezești, acela a ajuns la ultimul grad de zminteală și a nebunit de -a binelea într-elepciunea sa. Adică omul psihic, omul sufletesc, care n-a avut niciodată vederea lui Dumnezești, când vrea să explice altora ceea ce s-ar petrece în extaz, dar el n-a văzut niciodată așa ceva, fiind orgolios, și crezând că poate să explice pentru că el este, ar sau crede că este genial în exprimarea cunoașterii sale, ajunge în ultimul grad de dezmentală, spune lucruri prostești și e ca un om nebun, ca un om care a nebunit pentru că explică lucruri pe care nu le știe. Căci nu mai nebun fiind, continuă Sfântul grigorie Palama poate pretinde să străbată cu ajutorul cunoștinței naturale, cu cunoașterea minții, în cele ce sunt mai presus de natură și să cerceteze și să dovedească cu ajutorul cugetării naturale și a filosofiei a adâncurilor lui Dumnezeu cunoscute numai Duhului și harizmele Duhului cunoscute numai celor dovnicești și celor care au mintea lui Hristos. Ba pe lângă faptul că e smintit, mai e și vrăjmașa lui Dumnezeu atribuind vai lui Veliar satana, lucrarea și harul Duhului, Duhului Sfânt, bun și împotrivindu-se celor ce au primit Duhului Dumnezeu, ca prin el să cunoască cele hărăzite, nouă de Dumnezeu, cele pe care ne va da nouă Domnul, pregătite. Cu siguranță că acela va avea soarta celui rău, a demonilor, pentru zminteala ce o pricinuiește, pentru înșelarea, pentru motivul de păcătuire pe care o pricinuiește, pe care o Favorizează celor care le ascultă. Vai, zice profetul, celui ce adapă pe fratele său cu stricăciune, adică cu minciuni cu erezii. E de lipsă, deci, ca cei ce care nu experimentează aceasta, să se supună celor ce pot judeca toate, adică celor domnicești. Adică oamenii uh, psihici care n-au avut vedere dumnezești, trebuie să creadă celor care au avut, adică celor domnicești, că și omul domnicesc, toate le judecă poate să judece și pe cele ale omului dumnezească pentru că are experiența lor, însă poate să judece și pe ale omului psihic sau omului trupesc, omului psihic, și al omului care nu are nicio vedere dumnezească în viața lui, dar care este un om păcătos, da? Poate să judece și viața acelui, poate să o vadă, să vadă cum, care este așezarea omului Trupesc și a omului sufletesc, pentru că și el a trecut la un moment dat prin această fază a neștiinței, pentru că nu ne-am născut duhovnicești, ne facem duhovnicești de la botez încoace, prin curățirea noastră de patim. E de lipsă să se supună acelora ca prin judecata lor să cunoască în lumina adevărată chiar și pe cele ce îi privesc pe ei înșiși. Dar ei fac to mai întors. Aici e un mai greu. Ei fac to mai invers. Încercând ei înșiși să judece și să îndrepte pe cei ce nu pot fi judecați de nimeni, omul duovnicesc neputându-se judeca de nimeni, cum zice același apostol. Nu că nu pot, nu pot fi judecați oamenii duovnicești de către nimeni. Au fost chiar băgați la închisoare, chiar ultragiați și bajocoriți în chip și fel de către oamenii păcătoși. Nu pot fi judecați în sens duhovnicesc pentru că nici nu pot fi înțeleși ceea ce vor să spună. Sunt Grigorie Palama, să stăm puțin, să ne închipuim. Era atât de imens pe lângă contemporanii săi, încât nici nu, nici nu știu câți. Cred că îi numărăm pe, pe degete sau să zicem că sunt câțiva zeci înțelegeau ceva din ceea ce el spunea. Nu sunt... Uh, uh, nu, cred, nu cred că erau, erau foarte mulți oameni care, să fi înțeles lucrurile prea dumnezeiești pe care sunt Grigorie Palama într-o atât de scurt timp le-a scris, le-a vorbit, le-a precizat. E uitor eulitor ceea ce, ceea ce noi citim acum. Da. Prin aceasta își pregătesc atât lor cât și celor ce urmează pieirea. Ei zic, nimeni nu poate fi părtaș de desăvârșire și sfințenie dacă n-a aflat adevărul despre existență, adică dacă n-a făcut filosofie, dacă n-a învățat metafizica despre adevărul despre existență, așa cum spune Aristotel, însemna să știi care sunt cauzele lucrurilor, dar cum la Aristotel cauzele lucrurilor era erau materiale ca și la ceilalți filosofi Ideea era că trebuie să știi așa un fel de ce ar fi acum uh, un fel de științele ale naturii și să cunoști, eu știu, ce ar însemna Materie, diferența între materie și formă, mă rog, lucruri care țin de o cunoaștere a celor naturale. Iar a afla adevărul, zic ei, acesta fără a distinge, fără a te servi de silogiz și a analize cu neputință. Problema importantă era că acești antipalamiți și anti în același timp erau niște ortodoxi catolicizați, niște ortodoxi care aveau uh, uh, la mare preț filosofia, logica, matematica uh, și puneau semnul de egalitate între cultură și experiența douăvnicească. Asta era marea dramă. Ei considerau că dacă ești exersat în cultură, în, în, în filosofie, în matematică, în logică, în... în dialectică lucrurile, a înțeles tot. Cam asta era toată problema. Iar Sfântul Grigore Palama s-a îngrozit când au văzut că oamenii ăștia confundă cunoașterea naturală cu cunoașterea du duhovnicească, care este mai presus de fire și pe care o avem prin uh, Harul Dumnezeesc. Continuă sunt Grigore Palama, dar deduc ei cei ce doresc să ajungă la desăvârșire și sfințenie, trebuie să învețe și să-și însușească metodele științei lumești de a distinge, de a face silogisme și analize. Și de aici, acest fragment l-am pus acum câtva timp pe blog. Prin astfel de argumente se să facă înțelepciunea pieritoare iarăși eficace, deci înțelepciunea păgână. Dacă în loc de aceasta ar fi venit cu zmerenie să afle adevărul de la cei ce pot judeca toate, ar fi auzit că această opinia lor e cugetelin, erezia stoicilor și a pitagoreilor. Care declară cunoștința provenită din studiul științelor treapta ultima contemplații. Noi, însă, nu socotim cunoștința dobândită prin raționamente și silogisme drept adevărata opinie despre lume, ci pe cea care e dovedită prin fapte și viață, care sigură e nu numai adevărată, care singura e nu numai adevărată, ci și singură și neschimbată. Orice raționament se spune e răsturnat de alt raționament. Viața însă cine o răstoarnă. Adică pot să-l denigres pe cel sfânt, să spui că e un șelac, că e un eretic, că e un prost, că e curvar, că e bețivan, că cine mai știe cum mai e. Însă asta este opinia ta. Viața lui, dacă este o viață curată, plină de sfințenie, va muri, va trăi ca un sfânt, va muri ca un sfânt, va fi în viața veșnică cu Dumnezeu, sfintele sale moașteți vor țipa în față pentru că vor fi ale cerului pe care tu l-ai uh, jocorii, l-ai tematizat în chip și fel și una este viața care nu poate fi răsturnată de cuvinte. Cuvintele pot fi negate de alte cuvinte atunci când asta spune Sfângurile Palama că nu au la bază realități, că nu au la bază experiența. Dacă experiența vieții tale, adevărul vieții tale e unul și e clar, degeaba negi adevărul acesta. Ba s că nici pe sine însuși nu se poate cunoaște cineva prin metodele distinției ale silogismului și analizei, dacă nu-și curăță mintea printr-o căință obositoare și printr-o asceză susținută de orice vanitate și răutate, că cine nu-și face mintea astfel, același nu-și dă seama, cu toate cunoștințele lui, de micimea proprie, lucru care formează un început bun pentru a se cunoaște pe sine însuși. De deci să venim la cunoașterea păcatelor noastre și la frica de Dumnezeu ca să începem adevăratul drum al cunoașterii de sine. Apoi cine cugete sănătos nu-i socotește cuiva ca vină, chiar dacă nu are nicio știință, precum credem că nici toată știința nu face pe cineva Fericit, fericit în sensul de om al lui Dumnezeu. Cum deci vom face toate, având în vedere știința ca scop final? Iată ce spune Vasile cel Mare, sunt o Vasile cel Mare. Sunt două feluri de adevăr, de adevăruri, dintre care unul e cu totul necesar să-l ai și să-l dai altora, să-l predea altora, adică adevărul, prin experiență, ca fiind de folos premântuire, cât despre mare și cer și cere de pe cer adică despre știința lumească, dacă nu vom cunoaște adevărul privitor la ele, nimic nu ne va împiedica să ajungem la fericirea făgăduită. Adică, dacă nu ai o pregătire prea mare școlară, academică, nu ești un om care cunosc prea multe despre cer, pământ, fizică, atomică, despre aer și razele X, nu e nicio problemă însă trebuie să știi dogmele credinței, ceea ce te mântuiește pe tine și mai ales să știi cum să te curățești de patini. Deci viața duhovnicească și cunoașterea teologică sunt mult mai importante decât tot ce înseamnă fizică, chimie, literatură, matematică, științele naturii. Asta vrea să spună Sunt Grigore Palama. Iar scopul nostru sunt bunurile viitoare promise în Împărăția Lui Dumnezeu, în fierea, în Dumnezeirea, descoperirea și dobândirea comorilor cerești, cunoștința din științe lumești însă e pentru veacul acesta. Cum zice Maxim, adevăratul filosof, adică sunt o maximă mărturisitorul, dacă cunoștințele sensibile ar înfățișa lucrurile din veacul viitor, atunci înțelepții veacului acestuia ar fi moștenitori împărăției cerurilor. De ce? Că oamenii de știință cunosc foarte bine cum stă treaba sau sunt mult mai inițiați în uh, cunoștințele naturale. Dacă însă curățenia sufletului este aceea care vede slava lui Dumnezeu, atunci înțelepții vor fi departe de cunoștința lui Dumnezeu, oamenii educați, oamenii inițiați în știință. Ce trebuie să avem deci de o cunoștință care nu ne apropie de Dumnezeu? Și cum se mai poate afirma că fără ea e cu neputință să fie cineva părtaș? de desăvârșire și sfințenie. Dar trec peste celelalte afirmări ale celor ce se cred pe ei mare lucru și se amăgesc într-atât că explică scripturile Duhului ca fiind contrare faptelor și bărbaților dovnicești. Mă voi ocupa numai de acelea care formează tema cuvântului prezent. Va fi și o A5 a cincea postare un al cincilea podcast pe această temă.